și în și pe pământ tată, și sfânt. Cu multă bucurie Vă anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului L218 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Sudul cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl petrecem de o bună bucată de vreme, ne aduce, iubiți ascultători, în fața capitolului 18 de la Evanghelia după Luca, la versetul 23, pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, haideți să citim ultimul episod, povestit de eroul povestirii, este vorba despre întoarcerea la Dumnezeu a unui medic militar care a servit în armata Statelor Unite, un om ales din poporul lui Dumnezeu, poporul evreu. Am aflat cu multă bucurie, în ultima împrejurare, întoarcerea la Dumnezeu a soției sale, a fetei sale și acum urmează la rând băiatul, întoarcerea la Dumnezeu a băiatului Dumnealui. Episodul s-a încheiat cu trista veste că soția Dumnealui, aflându-se pe moarte, a rugat foarte mult pe băiatul neîntorsând că la Dumnezeu să vină să o vadă înainte de moarte și acesta a respins chiar cu vorbe aspre pe cei care i-au adus în științare. În continuare, fratele povestește. Într-o joi seara, soția mea m-a rugat să poftesc pe mai mulți frați și surori în Domnul Hristos, pentru că își simțea sfârșitul aproape. Au venit 38 de frați. După dorința ei, am cântat, O, Mântuitorule! Și pe când cântam, i-a spus cu glas stins, dar deslușit, Da, El este tot ce am și ce mi trebuie. Vino, Iisuse, mult lăudat și iamă! Cu aceste cuvinte a adormit liniștită în Domnul. Ceea ce crezuse în viață, pentru ea era acum fapt împlinit. Era la Isus. Ce frumos e să fii mereu la el. Fiul meu n-a venit la mormântare și nici nu ne-a mai spus mamă și tată. De trei ori m-am dus din America în Germania, unde el a locuit ulterior, ca să-i pot vorbi și să-l împac. Îndată după întoarcerea mea la Dumnezeu, am scris bătrânei mele mame, care trăia tot în Germania, cum am găsit pe Mesia. Cum puteam oare să-i ascundă această veste bună? Simțeam la fel ca și psalmistul care spune, veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorizi ce a făcut el sufletului meu. Nădăjduiam că mama va crede pe cel mai mare dintre cei 14 copii ai dumnea ei, dar vai cum mă înșelam. Multă vreme mama nu mi-a răspuns nimic. În sfârșit, poștașul mi-a dus într-o zi scrisoarea mult așteptată. Am alergat la soția mea care trăia pe atunci și am strigat. Draga mea, iată un sfârșit! Dar ce durere când am citit cele câteva rânduri care cuprindeau blestemul mamei mele! Nu mă așteptam la așa ceva! Despărțirea de soție și copii m-au umplut de durere, dar nu m-au doborât într atâta ca blestemele mamei mele. Dumnezeu mi-a dat însă ca mângâiere cuvintele, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Versetul 10 din psalmul 27 Scumpa mea mama a murit puțin după aceea. Mi s-a spus că cel din urmă cuvânt al ei înainte de a muri a fost numele meu, Max. Aceste rânduri le scriu în octombrie 1887. Cu bucurie și mulțumire pot spune că fiul meu a primit și el pe Iisus, chiar înainte de întâlnirea mea cu el, în iulie 1887. Domnul și Mântuitorul a început să lucreze în sufletul lui și să-i neliniștească inima. După un timp de 14 ani, mi-a spus tată și a plâns cu amar. Am călătorit împreună prin Germania câteva zile și am vorbit asupra multor lucruri. Îi părea rău, mai ales că n-a văzut pe mama sa înainte de moarte și și-a arătat dorința să o vadă în cer. Apoi s-a întors în America, unde luni 15 august 1887 a văzut iarăși pe sora sa după o despărțire de 14 ani. Vinerea următoare s-au dus împreună la mormântul mamei lor. Chiar în seara aceea mi-a scris fata mea că inima lui s-a frânt de durere în fața mormântului. Tată dragă, domnul să fie lăudat! Fratele meu recunoaște că este un păcătos pierdut. Soțul meu și cu mine, împreună cu câțiva creștini de aici, ne rugăm mult pentru mântuirea lui. Apoi vine 26 august, fiul meu s-a dus iarăși la mormântul mamei sale, de această dată a mers singur. Acolo i-a dăruit Dumnezeu în nemăsurata sa bunătatea, pacea, fericirea și iertarea păcatelor prin credința în Isus Hristos. Îndată a alergat acasă ca să spună vestea îmbucurătoare surorii sale și mi-a scris și mie chiar în seara aceea. Fără să știe, mi-a scris și fiica mea și amândouă scrisorile au plecat odată spre mine. Rugăciunea mea către Dumnezeu este să-mi îngăduie să aud pe fiul meu, care s-a împotrivit atâta timp Domnului, vestind Evanghelia lui Isus Hristos Mântuitorul său: Căci, după cum îmi scria, are de gând să intre în slujba Domnului și să răspândească Evanghelia. Și acum, în încheiere. După ce am putut face o mărturie adevărată despre minunată a lui Dumnezeu față de mine și casa mea, cred că va fi interesant pentru cititorii mei să afle că mi-a fost dat să mă întâlnesc cu cine credeți, cu mama lui Carol Colson, toboșarul cel credincios, după un an și jumătate de la hotărârea mea. Toboșarul acesta este tânărul care mi-a vestit prima dată pe Domnul Iisus Hristos cu mulți ani în urmă, în timpul războiului pe front, când i-am amputat mâinile și picioarele fără să fi vrut să primească anestezian din partea mea. Luam parte, deci, ca necunoscut la o adunare de rugăciune din orașul Brooklyn. Acolo, o creștină mai în vârstă, povestea că suferă și că a venit pentru cea din urmă dată în acel loc, dar se bucură de moarte pentru că va regăsi pe carol al ei la Isus. Fiul ei, spunea ea, n-a luptat numai pentru țară, ci era și un luptător al lui Isus Hristos. El a fost rănit la lupta din Gettysburg și-a căzut în mâinile unui doctor evreu care i-a tăiat mâinile și picioarele. Cinci zile după operație a murit. Un camarad al lui mi-a trimis Biblia sa. În scrisoare mi se spunea că în ceasul morții lui a chemat pe doctor și a spus, Domnule doctor, înainte de moarte, vreau să spun că pe când îmi tăiați mâinile și picioarele cu cinci zile înainte, m-am rugat Domnului Isus ca să te facă să te hotărăști pentru el. Ce să vă spun, iubiți cititori, iubiți ascultători, îndată ce am auzit aceste cuvinte, N-am mai putut să rămân locului, m-am ridicat, m-am îndreptat spre bătrână, i-am întins mâna spunându-i: Dumnezeu să vă binecuvinteze, iubită soră! Să știți, într-adevăr, Domnul a ascultat rugăcinea fiului dumneavoastră. Eu sunt acel doctor evreu pentru care s-a rugat Carol al dumneavoastră. Mântuitorul lui este acum și Mântuitorul meu. Iubiti ascultători, aici s-a încheiat relatarea acestui om ales din poporul lui Dumnezeu, care a fost chemat să-l primească pe Domnul Isus Hristos. Ce putem să observăm în această relatare atât de mișcătoare, cu atât mai mișcătoare, cu cât este un fapt petrecut a Evea, aflăm date precise, sunt date istorice, este jertfa pe care au trebuit să o aducă credincioși slujitori ai lui Dumnezeu, alături de jertfa Domnului Hristos pentru întoarcerea la Dumnezeu a acestei familii binecuvântate. Tragem învățătura că Pavel a spus în mare adevăr în epistola sa către Coloseni la capitolul 1 cu 24, unde astfel spune el Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este Biserica. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai ridicat această mare cinste și acest mare har de a duce suferințele noastre alături de suferințele Tale pentru nașterea din nou a unor suflete care să împărățească cu Tine în veci. Revenind la studiul lecțiunii noastre de astăzi, amintim, iubiți ascultători, că ne aflăm în versetul 23 din Luca de la capitolul 18, verset pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, ce era foarte bogat. Suntem așadar în împrejurarea în care un tânăr bogat vine să înfățișează înaintea Domnului Isus și pune o întrebare foarte ciudată, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Spunem ciudată, deoarece pentru a moșteni, oricine știe, nu ai de făcut nimic, prin simplu fapt că te naști în averea pe care vrei să o moștenești, devii în mod automat moștenitor prin ceea ce ești, nu prin ceea ce faci. Bietul bogatul acesta se află în situația celor mulți și din zilele de astăzi care încearcă să facă ceva, încearcă să facă pomeni, încearcă să țină datini, încearcă să urmeze o tradiție, încearcă ceremonii, încearcă foarte multe altele, neglijând singura cale de a intra în moștenire prin nașterea din nou. Vrei să fii în cer să moștenești pe Dumnezeu? Nu poți fi altfel decât devenind copil al său prin jertfa Domnului Isus Hristos. Deci, la întrebarea ce să fac ca să moștenesc, Domnul Isus îi pune în față legea pentru că el vrea să facă ceva și i-a spus cu alte cuvinte, împlinește-o. După ce Domnul Isus îi pune partea a doua de acaloguri în față, el spune toate aceste lucruri le-am făcut din tinerețea mea, ce mi mai lipsește? Ce dovadă, ce mărturie extraordinară prin care se arată că cei care țin legea nu pot să a fi, aibă fericirea. El spune simplu, declară, mărturisește cu gura lui că îi lipsește ceva. Atunci Domnul Isus îi spune, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vine și urmează-mă. Iar în versetul pe care l-am citit acum, Aflăm că atunci când a auzit el aceste cuvinte, adică să vinde tot ce are, să împartă la săraci, să aibă o comară în ceruri, nu aici pe pământ, și apoi să-l urmeze pe Domnul Isus, spune că atunci când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, că era foarte bogat. Bietul de el vroia și bogățiile acestea trecătoare și pieritoare și le vroia și pe cele din ceruri. Știm noi cum zice românul, că cine vrea să țină doi pepeni într-o mână îi scapă pe amândoi jos. Și cine fuge după doi iepuri nu prinde pe niciunul. Cine vrea să se așeze în două luntre dintr-o dată cade în apă. Așa și el bietul. Dragul meu, ce faci tu când auzi cuvintele Domnului Isus? Te întristezi sau te bucuri? Te tulburi sau te umpli de pace? Te luminezi sau te întuneci? Te înflăcărezi pentru Dumnezeu sau te aprinzi împotriva Lui? Te faci mai bun sau mai rău? Stare de mijloc nu există. Nepăsarea față de Cuvântul lui Dumnezeu se cheamă vrăjmășie față de Dumnezeu. Bietul de el. Cum ar fi putut acest tânăr bogat să-și păstreze și bogățiile aici și să meargă în cer împreună cu Domnul Isus, cu acela care s-a dezbrăcat de sine însuși, s-a lepădat de tot și a luat chip de rob? Trebuie să știi bine lucrul acesta. Sunt numai două căi în lume. Calea spre Dumnezeu. Și calea împotriva lui Dumnezeu. Pe care din ele mergi tu? Aflăm despre el că atunci când a auzit aceste cuvinte s-a întristat de tot că era foarte bogat. Nu poți să ții și la pretențiile tale și la ale lui Dumnezeu. Avem aici pe acesta care a plecat întristat pentru că se considera pe el ceva și vrea să-și aibă ceva pentru el. Și avem pe Domnul Iisus care toată viața a trăit o viață de liniște și de echilibru și de pace, pentru că el s-a lepădat de toate ale lui și a ținut la o singură voie, numai voia lui Dumnezeu. De aceea n-a putut nimeni niciodată să-l tulbure. Domnul Iisus ceruse tânărului care dorea viața veșnică să-și vândă toate averea și banii să-i împartă săracilor. Tânărul însă nu era gata să facă această jertfă. Cugetul lui spune că trebuie să asculte inima îl îndeamnă să se predea domnului și să-l urmeze cu orice preț. Porțile cerului stau deschise și nu-i trebuie decât un pas pentru a ajunge acolo. Dar el nu se poate despărți de averile lui mari. Așa cum mulți oameni de astăzi nu se pot despărți de pretenția pe care o au cu privire la personalitatea lor. Și din pricina aceasta, oricine se atinge de ei, întotdeauna îi poate tulbura. Pe când Domnul Isus, pentru că nu s-a considerat nimic, n-a putut fi niciodată scos din pacea și liniștea în care se afla, pentru că nimeni nu putea să-l atingă, el rămânea ascuns în tatăl, în voia Tatălui în Dumnezeu. Cât de dureros este să fii la un pas de împărăția lui Dumnezeu și totuși să rămâi pe din afară. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot că era foarte bogat. La foarte mulți oameni, credința și dragostea lor față de Domnul Isus și față de cuvântul lui Scris Merg până la lepădarea de sine și de tot ce au. Când este vorba de această lepădare, se întristează de tot. Dar cine nu se lepădă de sine și de tot ce are, și de bun și de rău, acela nu poate să devină ucenicul Domnului Isus, nu poate să fie creștin. Îl cunoști pe acela care nu este creștin și care nu s-a lepădat prin faptul că se întristează, se tulbură, se agită. În Evanghelia după Matei, la capitolul 19, cu 22, scrie, a plecat foarte întristat. Să pleci întristat de la Domnul Isus, Vai! Ce stare mai îngrozitoare poate fi? Să te întristezi de adevărul? Singurul care-ți dă viață? Ce poate fi mai diabolic? Unde atunci să mai găsești o pricină de bucurare? Adevărat scria și preotul Iosif Trifa. Sunt mulți creștini foarte evlavioși, până când nu-i vorba de punga și averea lor. De îndată ce vrei să le deschizi punga pentru săraci, sau vreo faptă bună, s-a gătat. Tot acest om al lui Dumnezeu scria mai departe: Pentru voi toți cei ce aveți acum bani din berșug, iată banca cea mai bună care vă dă camata cea mai mare: banca milostivirii și ajutorării celor săraci. Domnul Iisus Christos, pentru a ni se da nouă cu tot ce are El, Vrea mai întâi să ne golească de noi și de lucrurile noastre. Cât timp nu se face această golire totală, el nu-și începe lucrarea sa mântuitoare. Un scriitor indian a prins limpe de acest adevăr când a zis N-are importanță dacă suntem buni sau răi, civilizați sau barbari, atâta vreme cât suntem noi înșine. Faptul că euul tău este pe tronul vieții, și că mai ai și alte valori decât pe Dumnezeu, aceasta este întristarea pe care o simți atunci când ți se cere să asculți de tot cuvântul scris al Lui Dumnezeu. A mai ține ceva din tine însuți, aceasta este sămânța întristării zbuciumului și a lipsei de pace în viața ta. Ca să urmezi cu adevărat pe Domnul Isus, trebuie să încetezi totalmente a te mai urma pe tine, a mai te considera pe tine sau pe vreun alt om. Dacă vrei ca Domnul Isus să-ți devină valoarea cea din tâi, singura valoare în viață, trebuie să te lepezi de toate celelalte valori. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit și astăzi. Vei lua aminte la el? În versetul 24, Domnul Isus comentează atitudinea acestui tânăr care a plecat de la el în stristat de tot și ne dă următoarea învățătură. Isus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, Cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Domnul Isus ne vede întristarea când este vorba de ascultarea și supunerea noastră față de El și cuvântul Lui scris. Și această întristare vine numai din faptul că mai avem în noi valori la care nu vrem să renunțăm. Omul face de toate pentru Dumnezeu și lucrarea Lui, numai până la lepădarea de sine și de tot ce -i se pare lui bun în el și pe lângă el. Mulți dintre misionarii care au plecat să propovăduiască Evanghelia printre popoarele care nu știau de Evanghelie și-au lăsat toate, țară, rude, prieteni și familie, afară de eu de ambiția lor. Pe acesta l-au luat pretutindeni, dar nici lucrarea după voia lui Dumnezeu n-au făcut, pentru că nici ei nu erau intrați în împărăția în stăpânirea lui Dumnezeu. Condiția intrării în împărăția lui Dumnezeu, adică sub stăpânirea lui, a felului său de a fi, este să nu-ți mai fi tu însuți stăpân. Valoarea eu nu poate sta alături de valoarea Dumnezeu. Sunt natur deosebite care se resping. Greu poate să scape omul de stăpânirea ambiției și pretenției asupra lui însuși de propriul lui eu, dar dacă vrea, se poate? De-abia de aici încolo începe viața de adevărat urmaș lui Hristos, de aici încolo se poate numi creștin, de aici încolo se poate numi și poate fi, poate deveni cu adevărat fericit, pentru că ascunzându se în Hristos, oricine se atinge de El se atinge de Hristos, iar El poate să rămână liniștit la adăpost în Hristos în care s-a ascuns. Domnul Isus nu ia în stăpânire decât pe cei liberi de ei înșiși pe cei liberi de valorile lor fizice și spirituale. Căci să nu uităm, cineva poate fi sărac de cele materiale, dar foarte bogat în cele spirituale. Poate fi bogat în înțelepciunea lui firească, în intelectualitatea lui, în religia moștenită, în felul lui de a fi cum se cade, în părerile bune pe care le are despre sine. Sărăcia în cele pământești, nu este o condiție a intrării în împărăția lui Dumnezeu, ci sărăcia în Duh? Cei săraci în Duhul lor, cei liberi de toate, ei intră în această slăbită împărăție. Saul din Tars, care a fost mai târziu Apostolul Pavel, avea foarte multe bogății din acestea, intelectuale, pe care el însă, spune într-una din epistole, le-a considerat ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Din pricina aceasta aș și putut să spună bucurați-vă mereu și întotdeauna vă spun bucurați-vă, pentru că el nu mai considera nimic afară de Hristos și rămânând în Hristos, el putea să aibă o bucurie permanentă și nestrămutată după cum Hristos este același ieri, azi și în veci. Cei care sunt stăpâniți de ceva nu mai pot fi stăpâniți de Dumnezeu. Isus a văzut că s-a întristat de tot și a zis. Cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au avuții. Dragul meu, cum te vede pe tine Domnul Isus când îți cere să te supui lui și să asculți de tot cuvântul său scris? Te vede trist sau bucuros? Nu te gândi că dacă asculți tot cuvântul său o să sufere lucrarea lui. Nu, așa ceva nu. Astfel de gânduri. Sunt de la șarpele cel Vechi, Diavolul. Numai ascultarea de Dumnezeu și împlinirea cuvântului său, așa cum este scris, aceasta este singura condiție a intrării în împărăția lui Dumnezeu. O, bietul de el, tinerul bogat, pentru că n-a vrut să asculte de Domnul Isus, a plecat entristat de tot și n-a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Așa sunt toți cei care nu vor să renunțe la ei, la pretențiile lor, la părerile lor, sunt entristați. Dar cei care, la fel ca și Domnul Isus se le apădă de tot ce are și iau un chip de rob, toți aceștia sunt fericiți și plini de pace, o pace și un balanț, un echilibru al vieții de neschimbat, pentru că ei stau în Cel care este neschimbat în Dumnezeu. Versetul următor, la versetul 25, Domnul Isus explică motivul pentru care a făcut această afirmație cu privire la greutatea de a intra în Împărăția Lui Dumnezeu pentru cei care au avuții. Domnul Isus spune următoarele, fiindcă mai ne este să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un om bogat în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul Isus, pentru a putea întipări mai bine ascultătorilor săi adevărul despre imposibilitatea intrării bogaților, Adică cei care nu sunt lepădați de sine și de valori, în împărăția lui Dumnezeu a folosit proverbul. Este mai lesne să treacă o cămire prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Acest proverb circula printre evrei și printre popoarele din Orient. În Coran întâlnim unul asemănător, în Sura la 7 cu 38 și despre elefant în Talmud. Unele feluri de citire în greacă, în loc de a traduce cuvântul. Camelos prin cămile, îl traduc prin Otgon, ceea ce înseamnă este o funie groasă de corăbii, care în limba greacă se numește Camilos. Oricum ar fi, și un cuvânt și altul arată de plină imposibilitate. Aripile poleite cu aur împiedică pasărea să zboare. La ce ar folosi ei această podoabă dacă o leagă de pământ, unde o pândește moartea la fiecare mișcare? Toate poverile, cât ar fi ele de scumpe, mai ales părerile bune despre tine însuți, îl împiedică pe om să se înalțe spre împărăția lui Dumnezeu, oricât de bun ir s-ar părea omului că este. Iată din ce pricină Domnul Iisus stăruiește atât de mult să ne facă să pricepe marele adevăr al lepădării de sine și de toate, ca să putem intra pe ușa cea strâmtă a împărăției veșnice și fericite. Pentru noi și pentru binele nostru veșnic sunt scrise toate lucrurile din Sfânta Scriptură. De aceea trebuie să le citim cu toată atenția, ca să le înțelegem și să le trăim în viața noastră practică de zi cu zi. Chiar dacă ne mustră, adevărul ne face bine, să-l primim cu toată ființa noastră, luând aminte la ceea ce are să ne spună și să trecem apoi la împlinire. În versetul următor la versetul 26. Evanghelistul Luca ne pune în legătură cu reacția celor din jurul Domnului Iisus care au auzit aceste spuse. După cum înțelegem, oamenii care îl ascultau, îl ascultau cu atenție, nu așa cum sunt mulți din ascultătorii noștri care ascultă numai pentru delectare, și după ce l-au auzit, au început să judece cele ce au auzit și vin la Domnul Iisus cu următoarea întrebare. Deci, cei ce l-au ascultat au zis, atunci cine poate fi mântuit? ferice de cei care ascultă sincer pe Domnul Isus. Chiar dacă nu înțeleg prea mult din spusele lui, auzirea lor nu este zadarnică. Urmează întrebările și el nu se supără să dea lămuriri oricui îl întreabă cu gândul la cunoașterea și trăirea adevărului în practic. Dumnezeu prețuiește sinceritatea, curăția inimii omului și cine caută adevărul cu inima sinceră îl va afla. Ferice de cei cu inima curată că cei vor vedea pe Dumnezeu, scrie la Matei 5,8. Atunci cine poate fi mântuit? Dacă întrebarea ta este sinceră, dragul meu, înseamnă că și tu poți fi mântuit chiar acum. Apropie-te cu credință de Domnul Isus, spune-i că vrei să fii mântuit, pocăiește-te de păcatele tale, primește ca pentru tine jertfa pe care a dus-o el pe crucea Golgotei, ca preț de răscumpărare a omenirii, aflat în robia păcatului și a morții și ești mântuit. Lucrarea mântuirii nu se săvârșește fără Hristos, dar nici fără tine. Trebuie o conlucrare. El dă, iar tu să primești lepădându-te de tine. Căci unde să pui pe El dacă tu ești plin cu tine? Adevărat spunea preotul Iosif Trifa, carul mântuirii tale nu pleacă la drum când ți-ai pus de gând să te lași de păcate, ci pleacă în clipa când îți simți ticăloșia în care trăiești și îți întorci inima spre Mântuitorul Hristos. Dacă nu mergi pe calea mântuirii, cu siguranță mergi pe calea pierzării. Altă cale nu există. Dacă nu alergi, cu siguranță ești căzut. A treia posibilitate nu există. Înțelegi tu are lucrul acesta? Iubiți ascultători, să dea Domnul Dumnezeu ca toți să înțelegem adevărul acesta. Domnul să ne dea harul de a ne lepăda de noi cât mai mult pentru ca să putem să ne umplem cu El în aceeași măsură. Anunțăm cu ocazia aceasta încheierea programului L218, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi pentru toți vecii. Amin.